Bada kaldogoa naiz eta, daukat parro obrero, horregati que euskaltegira noa ni egunero. Euskaraz bazekia nire bi shaue. Euskaltegia. Baian irrollo hontaz ura inarte zero, goi zero goi zero. Hai kan be zero. Ba Aizu, baiki euskara ikasten hasi naizela? Ha, bai, eh, bazen garaia. Eta no narizar ikasten ba. Hai kan azi naiz. Bueno, Bi astin, orren lasatea gustatzen zaieteta. Mina euskaltegi hori nahiko zarra da, ezta? Bueno, ezta berria. Gainera, 3. pisuan dago. Baina, hala ere, nahiko ongi dago pizu zarra izateko. Haizu, etzi horiek ez dakizu ze handiak diren. 10 bat gela dauzka. Mm -hmm. Fondoan 2 gela handi daude. Hauek balkoi handia dute. Gero pasabidea handi badago. Eskerraldean hirugela daude, gela hauek txikiagoak dira eta leio bana daukate. Pasabidearen eskuinaldean beste hirugela daude, hauek ere leio bana daukate. Gero komunak daude, hor pasabidea bukatzen da eta sarreatxo bat dago. Eszkuinaldean bulego txiki bat eta bulegoaren atzean bi gela handi daude. Biek balkoi handia dute. Jo, handia eta zure klasea nolakoa da? Pf, gure klasea esango dizut. Ea, ja. esango dizut, handia dela, ba, pupitre batzu dauzka, bakizu, e, zer lekua eta beso bat mai bezala. Aha, uh -huh, bai. Klasean televista eta bideo daude, baina oraindik ez dugu ezer ez ikusi. <gülüyor> A, ah, eta berogailoa dago. Ez da utzikiz izaten, eskerrak. Zorua, egurrezkoa da, baina argizaria eman eta noiko ondo gelditzen da. Olako etxezarra izateko, pst, tago, aizki.